Patria, cuvântul. În limba strămoșească înseamnă un cuvânt, ce înseamnă în trupul țării, o palmă de pământ. Cuvintele de viac în locului țărăne, cum grâul, apa, sarea încheagă găsfânt pâine. Aud pământul nostru cum intră în cuvinte cu sare și cu lacrimi, cu nunți și cu morminte, fiind un trup și un suflet, un sânge și o suflare, țara îmi este limbă, limba îmi este țara.